Писався власним прізвищем. Отже, минули, мов короткі свята, Десять рік Хмельниччини. Вже й сини шраму і підросли, І допомагали батькові у походах. Двоє полягло під Смоленським, Остав стільки Петро. І ще таки такий після Хмельницького Не раз дзвонив старий шрам шаблею, Далі, почуваючись, що вже не служить сила, зложив себе полковництво, постригся у попи, да й почав служити Богові. Сина посилав до військового обозу, а сам знав одну церкву. Вже, думав, Україна ляхам за себе одячила, недоляшків вигнала, унію стерла. Жидову передушила, тепер нехай, каже, живе громадським розумом. Коли ж, дивіться, аж і знов негаразд починається на Україні. Свари да чвари, і вже гетьманською буловою почали гратись, мов, ціпком. Повернулося у старого серця, як почув, що козацька кров лється понад Дніпром через Виговського і через невіженого Юруся Хмельниченка, що одержав після його гетьмановання. А як досталась від Юруся булава Тетері, то він аж за голову вхопився. Чи молиться, чи Божу службу служить, одно в його надумці, що ось погибне Україна от цього недруга, отчизного і похлібці ляцького. Було, чи вийде серед церкви з наукою, то все одно мирянам править блюдітися, да не порабощенні будете, стережіться, щоб не дано вас, і знов ляхам на поталу. Як же вмер Павлоцький полковник, що послі шрама уряд держав, де зійшлась рада, щоб нового полковника вибрати, він вийшов серед ради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 Ще й тепер, коли буде на те ваша воля. Як почула ж все рада, то так і загула від радості. Зараз окрили шрама шапками, військовими корогвами дали йому до рук полковницькі клейноди, вдарили з гармат, да й став панотець шрам полковником. Тетеря аж здригнувся, як почув про таке диво. Щоб то робити? Да нічого не зміг, бо так велось у ту старосвітщину, що рада була старша от гетьмана. Мусів тетеря прислати Шрамові універсал на полковництво. Обидва ж вони політикуються, подарунками обсилаються, а нишком один на одного чигають.